25. fejezet A homok vándorai szorosan egymás mellett közeledtek. Hosszú hajuk, rosszul vágott szakáluk, turbánjuk, hosszú csíkos ruhájuk volt. Néhányuk kiugró kulcscsontja, sovány válla, kilátszó bordája az éhezésről tanúskodott. Görnyet hátukon vitték összetekert gyékényüket. Egyszerre húzták fel íjukat és lőtték ki első nyilaikat, amelyek egyetlen núbiait sem értek el. Mivel Suti azt a parancsot adta, hogy ne válaszoljanak a támadásra, a bedúinok nagy merészen rikoltozva futottak közelebb. A núbiai méltónak bizonyultak a hírnevükhöz, egyikük sem vétette el a célt. Ráadásul gyors egymás utánban lőték ki újabb és újabb nyilaikat. A kitartásuknak meg is lett az eredménye. A korábbi tízszeres túlerő, hamar megfogyatkozott. Az erőviszonyok kiegyenlítettebbé váltak. Az életben maradt támadók visszavonultak, helyet adva a könnyű kocsiknak, amelyek oldalai a bőrrel fedett bőrszív fonadékból álltak, az oldalsót egy támadó lovas istenségképe díszítette. A kocsin egy ember tartotta a gyeplőt, egy másik pedig dárdát emelt a magasba. Valamennyi harci kocsizónak részszínű bőre rövid szakála volt. Líbiaiak, állapította meg Suti. Az lehetetlen, tiltakozott párduc felháborodva. De, libiaiak, szövetségben a homok vándoraival. Ne felejtsd el, amit ígértél. Beszélek velük, nem fognak rám támadni. Vá, ne áltasd magad. Hadd hát próbáljam meg. Ne kísérj a sorsot. A lovak a földet kapálták. A hajítók pajzsot emeltek a melkasuk elé. Csak akkor célozzák majd meg az ellenséget, ha elég közel érnek. A líbiai párduc felállt és elhagyta a menedéket. Miután a sáncon átjutott, előre ment pár lépést a síkon a harci kocsik felé. Feküdj! kiáltotta Suti. Már is egy erős dárda hasította a levegőt. Suti nyila szerencsére már azelőtt átlőtte a dárdavető nyakát, mielőtt az befejezte volna a mozdulatát. Párduc oldalra vetődött, így sikerült elugrania a végzetes fegyver elől. A földön kúszva igyekezett vissza a barlang felé. A kocsik megindultak, a núbiaiak pedig, akiket még jobban feldühített az aranyisten ért támadás, sorozatban lőtték ki nyilaikat. A kocsihajtók túl későn vették észre a homokba ásott mélyedéseket. Néhányan ki tudták kerülni őket, és tovább száguldottak. Mások felborultak a hirtelen irányváltástól. A legtöbb kocsi viszont beleesett a csapdába. A kerekek kifordultak, a kocsik váza széttört, a rajta állók a földre zuhantak. A núbiaiak rájuk rohantak, és nem kímélték őket. A harctérről lovakkal és dárdákkal tértek vissza a sánc mögé. Az első összecsapás végén Szutijék csak három harcost vesztettek, és súlyos csapást mértek a beduinok és a líbiaiak csapatára. A győztesek megéljenezték az aranyistennőt, az öreg harcos éneket szerzett a dicsőségére. Nem volt boruk, mégis megrészegültek. Szutinak igencsak fel kellett emelnie a hangját, hogy az állások mögött tartsa őket. Ahány nubiai csak volt, mind egyedül akart végezni az ellenség maradékával. Egy porfelhőből vörösre festett kocsi bontakozott ki. Fegyvertelen, büszke tartású férfi szállt le róla. Furcsa szögletes feje aránytalanul nagy volt a testéhez képest. Rekett hangja messzire hallatszott. A vezéretekkel akarok beszélni! előre előrelépett. Itt vagyok. Hogy hívnak? Hát, téged. A nevem Adafi. Én Szuti vagyok, az egyiptomi hadsereg tisztje. Menjünk közelebb egymáshoz, kiabálva nem lehet tárgyalni. Egyszerre indultak egymás felé. Tehát te vagy Adafi, egyiptom esküdt ellensége, az összeesküvő és lázító. Te ölted meg a barátomat, a sértábornokot? Nekem jutott ez a megtiszteltetés, noha az áruló halála túl könnyű volt. Egyiptomi tiszt, egy núbiai nomád horda élén. Nem vagy te is áruló? Elloptad az aranyamat. Az az enyém volt. Úgy egyeztünk meg Asherrel, hogy ezt az árat fizeti azért, hogy az én földemen élvezhesse a visszavonultság éveit. Az a kincs az enyém. Mi Hadizsákmány. Há, ha, merész vagy, fiatal ember. Csak azt követelem, ami nekem jár. Hmm, mit tudsz a bányászokkal kötött üzleteimről? A bandádnak vége, és Egyiptomban egyetlen támogatót sem maradt. Tűnj innen minél előbb, menekülj barbár hazád oltalmába. Ott talán nem fog elérni a fáraó haragja. Ha az aranyadat akarod, akkor ki kell érdemelned. Itt van? A sátramban. Legyőzted a sertábornokot, én pedig már eltemettem őt. De miért ne kötnénk barátságot? Az egyesség zálogaként felajánlom az arany felét. Az egészet akarom. Túl mohó vagy. Te már sok embert vesztettél. Az én harcosaim jobbak, mint a tieid. Ez kétségtelen. De ismerem a csapdáidat, és többen vagyunk. Az én núbiai embereim az utolsó leheletükig harcolni fognak. Ki az a szőke asszony? Az ő aranyisten nőjük. Hála neki, a núbiaiak nem ismernek félelmet. A kardom majd levágja az istennő fejét. Ha, ha, csak akkor, ha túléled az összecsapást. Ha nem vagy hajlandó együttműködni velem, megöllek. Ne hidd el, hogy megúszod. Te leszel a legszebb trófeám. A fejedbe szállt a dicsőség. Ha meg akarod kímélni az embereid életét, állj ki velem. A Líbiai végigmérte szutit. Semmi esélyed ellenem. Hát ezt hadd döntsem el én. Fiatal vagy még a halálhoz. Ha nyerek, visszaveszem az aranyamat. És ha veszítesz? Akkor elveheted az enyémet. Kiédet? – Ezt hogy értsem? – A núbiai embereim nem kevés nemes fémet szállítanak. – Ah, tehát te folytatod a csempészetet a tábornok helyett. Szuti hallgatott. – Meghalsz, jósolta Adafi, akinek a homlok a ráncba szaladt. – No, milyen fegyverrel vívunk? – Ki ki a magáéval. Hmm. írjunk alá egy megállapodást, amelyet mindkét tábor elfogad. Az istenek lesztek a tanúink. Azonnal meg is szervezték a szertartásos aktust. Három líbiai és három núbiai vett rajta részt, köztük volt az öreg harcos is. Megidézték a tűz, a levegő, a víz és a föld szellemét, akik elpusztítják majd az esetleges hitszegőt, aztán megállapodtak abban, hogy egy éjszakát pihennek, a párbaj előtt. A barlang mellett a nubjaiak körbeállták az Isten nőt. A védelmét kérték, és azért fohászkodtak, hogy engedje győzni a hősüket. Egy porladó kővel vörös harci eleket rajzoltak Szutira. Ne tégy minket rabszolgákká! Az egyiptomi leült, szemben a nappal, hogy a sivatag fényéből merítve részesüljön a régi idők óriásainak erejéből, akik képesek voltak elmozdítani a gránit tömböket, hogy felépítsék belőlük a templomokat, amelyekben megtestesült a láthatatlan. Szuti annak idején letért az írnokok és a papok útjáról, de érezte az égben és a földben rejtőző erő jelenlétét. Mélyeket lélegezve magába szívta ezt az erőt, és összpontosította, miközben a kitűzött célra gondolt. Párducz letérdelt mellé. Őrültséget teszel. Adafit még senki nem győzte le pár bajban. Hmm. mi a kedvenc fegyvere? A dárda. A nyilam gyorsabb lesz. Nem akarlak elveszíteni. Dús akarsz lenni, ezért vállalnom kell a veszélyt. Hidd el, hogy nem volt más választásom. Nem akarom látni, ahogy a núbiaiakat lemészárolják. Az nem számít, hogy én megözve gyülök? Te vagy az arany védelmezni fogsz engem. Ha Adafi megöl téged, a gyomrába döföm a tőrömet. Akkor a honfistársait felkoncolnak. Majd a nubihaiak megvédenek. Tehát így is mészárlás lesz a vége, amitől féltél. Kivéve, ha győzök. A sivatagban foglak eltemetni, aztán élve megégetem tapénit. Uh – -huh. Megengeded majd, hogy én gyújtsam meg a mákját? <szerint> – Szeretem, amikor álmodozol, és szeretlek, mert álmodozol. Ismét köt a sivatagra, és eltompította a hajnal fényét. Ahogy Suti elindult, a homok csikorgott a lába alatt. Jobb kezében egy közepes távolságra lövő íj, a legjobb íja. A baljában egyetlen nyilat fogott. Úgy sem lenne ide egy másodikat kilőni. Adafi legyőzhetetlen párbajózó hírében állt. Egyetlen ellenfelesem jelentett eddig komoly veszélyt a számára. Az elfogásával megbízott rendőrosztagok sosem tudták elkapni előszeretettel fegyverzett fel lázadókat és rablókat, hogy a delta vidék nyugati részén ne érezhessék magukat biztonságban az emberek. Talán egész Észak-Egyiptomot az uralma alá akarta hajtani. A napsugarai végre áttörtek a szürkeségen. Vörös és zöld ruhájában feszítve, haját fekete turbán alá rejtve, Adafi egyszer csak ott állt ellenfelétől 50 méternyire. Suti rögtön tudta, hogy veszített. Adafi kezében nem dárda volt, hanem az egyiptomi legkedvesebb íja, amelyet Adafi a barlangban talált. Kiváló fegyver volt. Akácia fából készült, több mint hatvan méterre tudta repíteni a nyilat. Mellette szinte nevetségesnek tűnt Suti mostani fegyvere, amely ráadásul nem is volt megbízható. Ezzel nem teríti le a líbiáit, legfejebb megsebesítheti. Ha megpróbálnak közelebb menni hozzá, akkor Adafi elsőként lőne, és még csak lehetőséget sem adna neki arra, hogy viszonozza a lövést. A líbiai arckifejezése megváltozott. Kemény, szemtelen vonásai a legkisebb érzelemről sem árulkodtak. Adafi egész lényéből sugárzott a gyilkolás vágya. Hideg tekintettel várta, hogy az áldozata megremegjen. A volt harci kocsizó hadnagy rájött, hogy a líbiai miért került ki mindig győztesen a párbajokból. Egy halom mögött, kisebb balra, egy másik líbiai hasalt, és fedezte. Lehet, hogy a főnöke előtt lő, vagy valamilyen jelre összehangoltan fognak támadni? Suti bánta már az ostobaságát. Tiszta párbaj, az adott szó becsülete. Adafinak ez meg sem fordult a fejében. Suthit az első kiképző tisztje megtanította arra, hogy a beduinok és a líbiaiak szeretik hátba támadni az ellenséget. Most az életével fizet majd azért, hogy ezt elfeledte. Adafi, Suti és a lapuló líbiai egyszerre húzták fel az íjukat. Az egyiptomi fokozatosan feszítette meg egyre jobban az ideget. Az elszántsága szórakoztatta Adafit, aki először azt hitte, hogy Suti először a balra elhelyezkedett embert próbálja meg majd lenyilazni, és aztán akar majd egy másik nyilat kilőni rá. De most látta, hogy Suti csak egyetlen nyilat vett magához. A fiatalember a szeme sarkából észrevette, hogy pár kúszva a lapuló líbiai hátába került, és villámgyorsan elvágta az íjász nyakát. Adafi is látta, hogy mi történt, és a szőke asszony célozta meg a nyilával, de Párduc már is hasra vetette magát a homokban. Szuti kihasználta Adafi hibáját, a végsőkig feszítette íjának húrját, szinte egyé vált a nyilával, és a célra irányította minden erejét. Adafi rájött arra, hogy hibázott, és most elsiette a második lövését. A nyila súrolta Suti arcát. Az egyiptomi év viszont a líbiai jobb szemébe fúródott. Adafi arccal a földre bukott. Suti a núbiaiak örömújongása közepette levágta a legyőzött jobb kezét és az égnek emelte az íját. A homok és a líbiaiak letették fegyvereiket, és a földre borultak az egymást ölelő Suti és Párduc előtt. Az aranyistennő arca felragyogott. Gazdag, boldog, egy egész hadsereg fekszik a lábainál, ráadásul líbiai katonák, akik kénytelenek engedelmeskedni neki. A legőrültebb álmai váltak valóra ezzel. Szabadon választhattok, hogy elmentek innen, vagy engedelmeskedtek nekem, jelentette Kiszuti. Ha követtek, kaptok az aranyból. De ha bárki a legapróbb engedetlenséget is elköveti, Saját kezemmel ölöm meg! Senki sem mozdult. A beígért jutalom a legbizalmatlanabb zsoldosokat is maradásra bírta. Suti alaposan megvizsgálta a szekereket és a lovakat. Mindegyikkel elégedett volt. Néhány gyakorlott kocsihajtó, a núbiai íjászok, akikkel senki sem veheti fel a harcot, végre egy erős és egységes seregnek parancsol. Te vagy az arany ura! mondta Párdusz sugárzó mosolyjal. Te meg ismét megmentetted az életemet. Már megmondtam, nélkülem semmire sem mennél. Szuti zsoldot osztott, amiből az emberek minden ellenérzése elpárolgott. A líbiaiak pálmaborral kínálták a núbiaiakat, és a barátságot vidám ívászattal és nótázással pecsételték meg. Új vezérük félrevonult a társaságtól, Jobban kedvelte a sivatag csendjét. Hamarosan pár duc is csatlakozott hozzá. Engem kifelejtesz az álmaidból? Hiszen te vagy az álmaim ihletője. Hatalmas szolgálatot tettél Egyiptomnak. Megölted Adafit, és ezzel az egyik legátázabb ellenfelét semmisítetted meg. Ha, és mihez kezdjek ezzel a győzelemmel?